Ezkerrake maten dizkizu gontjauna, bazaren eta bazinen jainko ala guztetuna. Zure almenan diaz jabetu baizeran, eta errege izaten asia zera. Horan etorri da salbamena, guren jainkoaren indarra eta eta bere kristoren alamenan. Hamildua izan baita gure zenideen salatza lehan, gure jainkoaren aurrean gau eta egun salatzen ezituenan. Aintza itari eta semeari, eta espiritu santuari, asieran zen bezala orain eta beten, gizaldi eta gizaldi eta